A hangoskönyv változtatás nélkül ingyenesen és szabadon terjeszthető. 1. Hogyan jöttem a világra? Bizony mondom, szólt nagy büszkén a hegyoldalon levő pincébe hívott vendégeihez Vitéz Hári János, bizony mondom nektek, hogy az én világra jövetelem sem úgy történt, mint más közönséges emberé. Mert bizony mondom, már a születésem is különös módon történt. Azt persze illik tudni mindenkinek, hogy Vitézhári János magyar nemesi családból származott. Mégpedig ős régiből, amely eredetét Ádámig tudja fölvinni. Dicső őseim, sok jelestettet vittek véghez, sok tatárt, törököt levágtak, adót nem fizettek, és akkora birtokuk volt, hogy egy esztendő alatt sem lehetett körülnyargalni hanem az édesapámra már csak kevés maradt, de annál több gyermekkel áldotta meg őt az ég. Hat fiú fogyasztotta már a kenyeret, mikor édesanyám azért imádkozott, hogy egy kis leányt is hozzon neki a gólyamadár. Addig-addig imádkozott, míg a gólya is meghallotta a könyörgést, és megszánta édesanyámat. Fogta magát, és elrepült a fekete erdőbe, hogy ott kiválasszon egy csinos kis leánykát, aztán elhozza hárjék házába. A fekete erdő messze van innen túl az operenciás tengeren, s az erdő közepében van egy gyönyörű tó, amelyben tömérdek buzogány, sás, káka, nád, vízililiom és vízirósa terem. A sás, káka meg holmi virágtalan növények tövében ülnek a fiúk, akik arra várnak, hogy a gólya elvigye őket, a vízililiom és a vízirózsa levelei alatt pedig, hogy a nap lene arcukat, a leányok várakoznak. A gója tehát eljött a fekete erdőbe. Mikor leszállt a tópartján, körülnézett, mintha azon gondolkozott volna, merre menjen. Én jól láttam a hosszúlábú madarat, mert a part közelében egy buzogánytövében üldögéltem, és azt kívántam, bár csak engem fogna csőrébe, és vinne el innen a sok nyafogó gyerek társaságából. De a gója nem sokat törődött velem fejét billegetve ellépdelt másfelé, és buzgón keresgélt a vízben. Úgy látszott azonban, hogy nem talált kedvére való csecsemőt. Visszafordult, és egészen a közelembe jött. De rám se nézett, hanem egy kis leány mellé állt, aki a szomszédságomban nőtt sárga lilionbokor bokor alatt éppen egy kékszárnyú kötő után kapkodott. Gyönyörű szőke kis baba volt, nem csodálkoztam egy cseppet sem, hogy a gólyamadár rávetette a szemét. Most már tudtam, hogy hiába kívánkozom ki a tóból, a gólya nem engem fog elvinni. Szomorúan lehajtottam a fejemet, s úgy hallgattam a hosszúlábú madarat, amint mondta a kisleánynak, leánynak, hogy – Kicsikém, téged viszlek hárjékhoz! Oh, – Ó, jaj! – sopánkodott a kis szőke. Várjunk kérem néhány percig, Míg a frizurámat megigazítom. Ennyete hiú baszorka! Kelepelt a gólya haragosan, És odább lépett. Éppen mellettem állott meg. Nagyszerű ötletem támad, De néhány pillanatig haboztam. Majd megragadtam a lábszárát, azon gondolkoztam, Ne kérjem -e meg, Hogy vigyen el engem a kis leány helyett. Azonban rám se hederített, Mikor a lábát rázogattam. Tudtam már akkor is, hogy a gyámoltalansággal nem lehet boldogulni az életben. Szemesi a világ! Hirtelen fölálltam ülő helyemből, s gyorsan mászni kezdtem fölfelé a lábán. Mikor a száraig értem, már könnyű volt a dolgom, lendítettem egyet magamon, s egyszerre a hátán teremtem. Két lábú paripám alig, ha nem csak most vette észre, hogy valaki hivatlanul a hátára mászott. Visszafordította hosszú nyakát, úgy megcsípte az oldalamat, hogy majdnem elkiáltottam magamat. De a térdemmel erősen szorítottam, kezemmel pedig bögyébe kapaszkodtam, s egy liter tejért sem eresztettem volna el. Azt hiszem, meggyőződhetett róla, hogy keményen ülök a hátán, s valószínűleg tetszett is neki bátor viselkedésem. Annyi bizonyos, kísérletet sem tett, hogy lerázzom magáról. Ellenkezőleg. Oda szólt a kis szőkének. – Itt maradsz, lelkem, ezt a kis fiút viszem el. Aztán felröppent a levegőbe, s mihelyt megtalálta az irányt, indult hárjék háza felé. Hogy merre mentünk, nemigen emlékszem rá, mert egy kissé szédültem a magasban. De azt tudom, hogy hárjék nagy csodálkozva fogadtak, míg szegény beteg édesanyám is elmosolyodott, mikor meglátotta a gólya hátán. Atyám pedig a térdére ütött örömében, s azt mondta. Hí, ez ám a helyre, gyerek! Még sokra viheti, ha így folytatja. Bizonyisten, nem bánom, hogy fiú! Ugye, anyukom te sem bánod! Édesanyám csak mosolygott, s magához szorítva csókolgatott, mi alatt paripám is kiosont a szobából, s talán visszarepült a fekete erdő közepébe. Kettő. Elvitt egyszer a harang. Gyerekkorom minden részletét nem tudnám elmesélni, de arra emlékszem, hogy egyszer, hét éves iskolás fiú lehettem akkor, elmentem világot látni. Nem éppen a magam jó szántából, de azért nem bántam meg. Úgy történt a dolog, hogy falusi pajtásaimmal harangozni jártam a toronyba, meg az ott fészkelő bagyok és galambok tojásait is kiszedtük, és rántottát csináltunk belőlük. De nem erről akarok beszélni, hanem furcsa utazásomról. Ezt pedig olyan alkalmatosságon tettem meg, amilyenen még nem utazott emberfia. Nagy csütörtökön tudva levőleg elrepülnek a harangok Rómába. Ezt mi gyerekek is jól tudtuk, de a harangozó is figyelmeztetett, hogy korán eleresszük ám a kötelet, mert különben magukkal visznek a harangok. Három pajtásommal mentem föl a toronyba, s még a lépcsőn is intettük egymást, hogy harangszó után rögtön el kell ereszteni a kötelet. Gyönyörűen elhúztuk az utolsó bőti verset, s éppen odaszóltam pajtásaimnak, hogy „áj”, én húztam a legnagyobbat, az öreget. A harangszó után én is belekapaszkodtam a kötélbe, aminek következtében a harang nyelvének ingása gyöngébb lett. De maga a harang tovább lengett, s engem a kötélbe kapaszkodót hintálva hol fölemelt, hol leszállított. Mivelhogy a toronyablakában két civakodó veréb tűnt a szemembe, és ezen annyira elcsodálkoztam, hogy egészen elfeledtem a kötelet elereszteni. A harang pedig csak lengett, lengett. Egyszer csak azon vettem magam észre, hogy röpülök a levegőben. Nem tudom megmondani, hogy jutottunk ki a toronyból, mikor visszanéztem, nem láttam mást, mint pajtásaimat, akik kétségbe esetten integettek, és kiabáltak a toronyablakából. Nem vagyok éppen ijedős természetű, de akkor megijedtem. Úgy megijedtem, hogy majdnem kicsúszott a kötél a kezemből. De mikor hirtelen lepillantottam a földre, és láttam, milyen nagyot esném, ha leesném, keményen megszorítottam a kötelet, később pedig rá is hurkoltam a kezemre. Ekkor azonban már átrepültem falunk fölött, mert olyan gyorsan vitt a harang, hogy mikor hegyet kezdtem nézni, már völgyön is túl voltam. És milyen völgyön? Egyik-másik olyan mélyre nyúlt le, hogy a csecsemő öreg ember lenne, mire feljön a fenekéről. A hegyek csúcsa meg éppen a csillagok ígért, s láttam egyet, amelyikre a fias tyúk legeltetni vitte a csibéit. Aztán, mikor átrepültünk a hegyek fölött, akkor értünk ám csak oda, ahol a madár se jár. Egy tenger fölé kerültünk, amelyik olyan nagy, hogy a másik partja éppen a világ végénél van. Mentünk is fölött egy jó óráig, s volt időm megnézni, mi van benne. Jó szememmel, hála Istennek, leláttam a fenekére, ahol a halak úgy hemzsegtek, mint itthon a hangyák. De nem amolyan keszekfélék, Némelyik a hajókat úgy nyeldeste, mintha csak legyeket kapkodott volna be. A másik pedig annyi vizet fújt ki szörnyű szájából a levegőbe, hogy azon a helyen egy napig esett az eső. Hát, még a tengeri pók! Az ám a valami. Olyan vastag szából köti a hálóját, mint a derekam. Mégis a lónagyságú rákok, amelyek a hálóba akadnak, kútágas ollójukkal darabokra metélik a hálót a pókokkal egyetemben. A tengeren túl egy tűzókádó hegyhez értem. Ennek a közelében olyan forróság árat, hogy a harang is olvadni kezdett. S ha sokáig kellett volna itt lebegni, a kötélen kívül az egész harang elcsepegett volna. Hanem az ott lakók szeretik a tűzhányót, mert nem kell nekik fűteni való fát venni. Ki ki annyit visz haza puttonyában, amennyit akar. Vagy nem is visz, hanem ott pirítja meg a hegyen a szalonnáját. Láttam ezen kívül sok egyéb csodát is, de most nem mindegyik jut az eszembe, mert úgy van az, hogy elfeled az ember egyet s mást, ha megöregszik. Hanem azt nem feledem el, hogy Rómában beszéltem a pápával. Igaz, hogy nem is lett volna érdemes Rómába menni, ha a pápát meg nem láthatom. Aztán meg is érdemeltem, mert az uton sokat szenvedtem az átkozott kötél miatt, amelyen lógtam. Bevágta kezemet egészen a csontig, és még most is lehetne látni, ha itt maradt volna a nyoma. De mikor Rómába értünk, akkor megkönnyebbültem. A Szent Péter templomának tornyába repültek a világ összes harangjai, a mijeink is. Az ablakok körül úgy nyüzsögtünk, mint a kaptár szája előtt a méhek. Sokáig kellett várni, míg bejuthattunk. Van ebben a toronyban egy akkora szoba, hogy belefér a világ minden harangja, s valamennyinek megvan a maga helye. Mindegyik tudja, melyik szögre kell magát felakasztania, s itt várják meg a pápát, aki számon tartja őket, és beírja a noteszbe, ha valamelyik hiányzik. Láttam itt akkora harangokat, hogy a mi templomunk tornyostul elférne bennük, de olyan kicsinyeket is, hogy a gyöngyvirág kelyhénél semmivel se nagyobbak. Ezek a tündérek országából jöttek. Volt itt aranyból, ezüstből, de még üvegből készült harang is. Volt mindenféle. Hanem ezeket már nem a kötélen lógva néztem meg. Mihelyt elhelyezkedtünk, kezemről leoldoztam a húrkot és felültem a harang nyelvére. Ott vártam meg a pápát is, akit annyi pap kísért föl a toronyba, amennyi ember nálunk vásárkor sem szokott összeverődni. Mikor a pápa valamelyik harang elé érkezett, megbillent az a szegen, így üdvözölte az egyház fejedelmét. Amilyenkre csak későn került a sor, s már kezdtem egy kissé aggódni, mit fognak velem csinálni, ha meglátnak. Egyszer csak hallomám, hát ez a magyar gyerek hogy került ide? A harang jöttem, Feleltem nagy bátran ami alig, ha nem megtetszett a szentséges atyának, mert jó ízűen mosolygott, aztán tovább beszélt. De rég gyerek vagy, fiam! Szeretem az ilyen bátor fiúkat. De attól tartok, hogy megver az édesapád, mivel nem kértél tőle engedelmet az utazásra. Hanem mondd meg neki, hogy tiszteltetem, és azt üzenem, hogy ne bántson, talán elengedi a botot. Majd belenyúlt reverendája zsebébe, kivett egy fényes ezüstpénzt és ide adta nekem. Illedelmesen megköszöntem és kezet csókoltam neki. Visszamenőben vigyázz, fiam, hogy lene fordulj az ülésedről, mondta nyájasan mosolyogva és odább ment. Dehogy is fordultam le, ellenkezőleg olyan kényelmes helyen volt a harangnyelvén, hogy jobbat se lehetett kívánni. Csak az éjség kezdett gyötörni, mivel már két napja semmit sem ettem. Szerencsére a tejút mellett repültünk el, és a kalapommal néhányszor belemerítvén jó ízűeket ittam az égi tejből, amely a csokoládé kávénál is finomabb. 3. Megfogtam a nyúl farkát Édesapám nem akarta elhinni, hogy a pápa őszentsége tiszteltette, de azért nem vert meg, csak összeszidott, mert nem hoztam neki citromot és fügét a taljánok országából. Pajtásaim pedig abban tamáskodtak, hogy Rómában lettem volna. Azt mondták, hogy csak a szomszéd faluig vitt a harang, ahol lerázott magáról. Eleinte nevettem őket, de később megharagudtam, és jól elvertem néhányat, aminek az lett a következménye, hogy többé nem mertek kételkedni. De egyszer meg is mutattam nekik, hogy nem olyan közönséges gyerek vagyok én, mint amilyennek gondolnak. Azon vitatkoztunk, hogy ki tud közöttünk leggyorsabban futni. Persze, mikor megpróbáltuk, én lettem az első. Büszkeségemben azzal kezdtem kérkedni, hogy én a nyulat is elfogom, ha akarom. Be kell vallanom, hogy egy kicsit többet mondtam, mint szabad lett volna. De nem azért teremtett az Isten magyarnak, hogy szavamat bene váltsam, Fogadtunk tíz dióba. Először úgy akartam kiátszani őket, hogy elcsíptem a szomszédunk egyik házi nyulát, hanem erre azt mondták, hogy nem gilt, hogy ők mezei nyúlra fogadtak. Jól van, feleltem nekik, de adjatok egy heti időt, hogy begyakorolhassam magamat. Meg is adták. Én aztán kimentem a mezőre és lestem a nyulakat. Ha valamelyiknek közelébe kerülhettem, utána eredtem és futottam, mint a zagár. De nem bírtam egyet sem megfogni. A hét már majdnem egész letelt, s nagyon féltem, hogy benne maradok a hazugságban, mikor egy szerencsés véletlen kisegített a bajból. Éppen a mezőről tértem haza, mégpedig nagyon fáradtam. Az úton egy megbokrosodott lóval találkoztam. A faluban megtudtam, hogy ezt a lovat csökönyösségéről a gazdája úgy akarta leszoktatni, hogy tüzes taplót tett a fülébe. Ettől bokrosodott meg, és vágtatott, mint a szélvész. Mikor a hét letelt, a falunkbeli fiúkat mind kihívtam a mezőre, hogy lássák, miképpen lehet nyulat fogni. Előbb azonban édesapám tajtékpipáját elcsentem, s bedugtam a taplódarabot. Nem sokáig kellett járnunk. Az egyik tarlóról fölpattant egy nyúl, s én nyomban utána irromattam. Persze eleinte a tapsi jobban győzte, mint én, ám de futás közben hirtelen előkaptam a pipából az égő taplót, és belenyomtam a fülembe. Meg is eredtek ettől a lábaim. Igaz, hogy a fülem sajgott egy kicsit, de mindegy, gondoltam, a becsületért el kell viselni holni apró fájdalmat. Egy-kettőre a menekülő nyúl közelébe kerültem, s már éppen le akartam hajolni, hogy a lábát elkapjam, de a füles megérezte a veszedelmet, ravasz fogással fordult egyet, és a kukoricatábla felé tartott. Ha oda beveszi magát, vége a fogadásbeli tíz diónak. Megfeszített erővel száguldottam a nyomában, s a kukoricás szélén, de éppen a szélén megragadtam a farkát, fölemeltem és mutattam pajtásaimnak. Tátották szegények a szájukat, a nyúl azonban keservesen sírni kezdett. Mindig jó szívem volt, még az állat szenvedését se tudtam soha nézni. Isten neki, eleresztettem a kapálódzonyusit, a fogadást úgy is megnyertem. Hanem a fülem. A fülem. A bal fülemre megsüketültem. Nem hallottam én azon semmit, még az ágyulövést sem. Igaz, hogy ágyuvalakkortájt nem lövöldöztek felénk, de a franciáknál lődöztek, és azt sem hallottam. Azon csodálkoztok, ugye, hogy most már nem vagyok süket? Hia, annak is megvan a maga története. Mikor édesapám megtudta, hogy milyen bolondot csináltam, nagyon mérges lett, és azt ígérte, hogy agyonüth, ha még egyszer taplót találok a fülembe dugni. Másrészt azonban sajnált, hogy elvesztettem a hallásomat, s rögtön elhívatta a doktort, aki belekukkantott a fülem kagylójába, és azt mondta, hogy itt nincs segítség, mert a tüzes tapló kiégette a dobhártyámat. Megvoltunk ijedve, de atyám nem adta föl a reményt. Azt gondolta, hogy a falusi felcser nem érti a dolgát. Ezért elvitta a városi tudósokhoz, de ezek szintén csak azt mondták, hogy kiukadt a dobhártya, ezt ők nem tudják megfoltozni. Szomorúan tértünk haza falunkba, s bele kellett abba nyugodnom, hogy a balfülemre sohasem fogok hallani. Történt azonban, hogy a falu végén lakó javasasszony, a vén Katinéni, megtudta, micsoda bajért engem. Eljött szüleimhez, és erősen fogatkozott, hogy ő meggyógyít. Apám kizavarta a vén boszorkányt az udvarból, de én utána sompolyogtam és megkértem, hogy segítsen rajtam, ha tud. Kati néni szúrtos kezével megcirógatott, és azzal bíztatott, hogy két hízott kacsáért megfoldozza a dobhártyámat, csak a községi dobos dobjának a bőréből szerezzek egy tenyérnyi darabot, mert másból nem lehet rá foltot vetni. Megígértem a két hízót kacsát. Ráadásul egy döglött libát is, s abban állapodtunk meg, hogy másnap a dobbőrrel együtt elmegyek hozzá. A községi dobhoz nem volt nehéz hozzájutni, mert a jegyző rendesen a kocsmában szokott tartózkodni. Egy lélek sem látott, mikor beosontam az irodába, és kivágtam a dobból egy darabot. Azon a napon nagy zivatar keletkezett, a villám több helyen beütött. A községi tanács nagy bölcsen kisütötte, hogy a dobba is belevágott az istennyila, csak azt nem tudták megérteni, hol ment ki belőle, mert a dobfenekének semmi baja sem volt. A bíró úgy oldotta meg a kérdést, hogy ki se ment, hanem valószínűleg benne szorult. Ha miért senki sem mert hozzányúlni, hát a váratlanul előugrik és agyonsújt valakit. Inkább vettek egy új dobot. Én meg a bőrrel beállítottam Katinénihez, aki varázsitalt főzött, és ebben áztatta a hozott bőrdarabot. Mikor már jól megpuhult, leültetett egy lócára, aztán tűt, cérnát vett elő, s azt sem mondhattam, hogy kukk, kifordította a fülemet. A többit már nem volt nehéz elvégezni. Fájt ugyan egy kissé, mikor a foltot lyukas dobhártyámra öltögette, de kiállottam azt is. Fülem pedig meggyógyult, és most is úgy hallok rajta, hogy jobban sem kell. Néha azonban dobszó föl, eleinte azt hittem, hogy a községi dobos akar valamit hirdetni, de később rájöttem, hogy a dobhártyámon lévő folt miatt cseng a fülem. 4. Hullócsillagot vittem a tanítómnak. Egyszer bérmán járt falunkban a püspök, akinek valaki elmondta, hogy én igen híres gyerek vagyok. Maga elé hivatta atyámat, és bíztatta, hogy tanítasson ki, mert csak úgy válhatik belőlem igazi nagy ember, talán még Esztergomi hercegprímás is. Édesapám eleinte ellenkezett, és azt mondta, hogy a magyar nemes ember fiának nem kell tanulni, mégis úr lesz belőle. Hanem a püspök addig beszélt a lelkére, míg megadta magát, és elhatározta, hogy beáld az esztergomi szerzetesek iskolájába. Hát, ha csak ugyan sikerül a primásság. Mondhatom, nem nagyon örültem ennek az elhatározásnak, mivel magam is azt tartottam, hogy kart, puska, gyeplő való a magyar kezébe, a betűn pedig hadrágodjék a német. Mert szó, ami szó, a betűt nem szerettem. Hanem ez már régen volt, nagyon régen. Azóta megbántam. Üssekő, most már nem lehet rajta segíteni. Tehát beadtak az Esztergomi szerzetes atyák iskolájába. Tolnától Esztergom messze van, akkor még messzebb volt, mert kocsin kellett utazni. De ha valaki primás akar lenni, nem tehet mást, mint hogy Estergomba megy tanulni. Prímás ugyan nem lettem, de némely tapasztalatot szereztem a Duna partján, a Várhegyen, no meg az iskolában is. Mert néhány évig csak kibírtam valahogy a latin szót, Ám bár nehezen, hanem a természettudományokba beletörött a bicskám. Úgy történt a dolog, hogy volt egy öreg tanítónk, akivel meggyűlt a bajom. Valahogy neki gyűlt meg a baja velem, de ez mindegy. A fő az, hogy az öreg tanító egyszer a hulló csillagokról magyarázott, és azt mondta, hogy szeretne egyet bemutatni, de nem teheti, mert Esztergom körül ilyet még nem találtak. Majd hozok én, gondoltam magamban. Én, aki a tejútból is ittam, meg a Göncöl szekerén is ülhettem volna. Már én csak tudok egy nyomorúságos hullócsillagot fogni, ha akarok. Este föl is mentem a Várhegyre, mert úgy láttam, hogy arra felé szoktak a csillagok huldogálni. Hanem hiába való volt a nagy fáradtság, minden csillag a Dunába pottyant. Utánuk ugrani pedig nem volt érdemes, mivel az éj bajos lett volna kihalászni a mély vízből. Aztán a víz valószínűleg ki is oltott a fényüket, s én olyat akartam az iskolába vinni, amelyik ragyog. Egész éjjel törtem a fejemet, szinte bele is puhult a koponyám, mi módon még csillagot. Reggelre végre kieszeltem a fortéját. Mihelyt az iskolából kijöttünk, elmentem az Abrincs nevű kovácshoz, és elkértem tőle azt a nagy patkót, amelyik a műhelye előtt lógott. Ezt a patkót megmágnesoztam, mivel azt hallottam az iskolában, hogy a hullócsillag legnagyobb része vas. A mágnes vonza vasat, tehát a hullócsillagot is a közelembe fogja vonzani. Persze a művelethez erős mágnes kellett, aminek az előállítása nem valami nehéz feladat. Minden gyerek meg tudja csinálni. A kovács patkójába annyi mágnességet dörzsöltem, hogy este alig bírtam végig menni a városon. Nem csak a kocsik akadtak meg a roppant vonzástól, de a járókelők zsebeiből is kiszökött minden nemű vasból készült jószág, s annyi kés, meg kulcs ragadt a patkóra, hogy alig győztem leszedni. Egy vas kereskedésben meg éppenséggel nagy bajt csináltam, mert mikor elmentem az ajtó előtt, a polcokon levő tárgyak mind leugráltak a helyükről, és ki is gurultak volna az utcára, ha a kereskedő ideje korán be nem csukja az ajtót. De hogy nagyobb veszedelem ne történjék, kabátom alá dugtam a patkót, és futni kezdtem, ahogy csak bírtam. A várhegy oldalán vettem észre, hogy egy ember húzódik utánnam, pedig ugyancsak erőlködött, hogy visszafordulhasson. Arra gondoltam, hogy engem akar kilesni, rá is kiáltottam, hogy menjen a dolga után. De nyögve felelt az atyafi, hogy nem lehet, mert nagyon húzza valami. Talán sok vas van kendnél? – Kérdeztem. – Nincs nálam egy huncut krajcár sem, – mondta az ember. – Mert gomban vasnak hívják a krajcárt. Megmagyaráztam neki, hogy nem ilyen vasat gondolok, hanem igazit, amire megint csak azt válaszolta, hogy nincs nála semmiféle vas, ha csak a neve nem, mert vasmiskának hívják. Most már értettem a dolgot. Mágnesem olyan erős volt, hogy még a vasnevet is vonzotta. A szegény embert pedig úgy szabadítottam meg a vonzástól, hogy patkom két végét beledugtam a földbe, s ez alatt vasmiska elmenekülhetett. Én megballagtam a hegyre, és bizonyosra vettem, hogy fogok csillagot. Fogtam is. Patkómat az ég felé nyújtva olyan csillaghullást idéztem elő, amilyet ember még nem látott. Hullott a csillag, mint őszkor az éret gyümölcs. Itt is koppant, ott is, de a legtöbb a Dunába esett. Végre egy a lábam elé pottyant, szerencse, hogy agyon nem ütött. Akkora volt, mint egy alma. Nem hiányzott a hadsücske sem, de összelapult az esésben. És ragyogott. Mikor föl akartam emelni, megégette a kezemet, ezért a mágnes patkóval voltam kénytelen belepiszkálni a zsebkendőmbe, s úgy vittem haza. Még a zsebkendőn keresztül is fény lett, s egész éjjel úgy világított, hogy lámpást sem kellett gyújtani. Reggel azonban, mikor a nap fölkelt, a csillagfénye kialudt. Hanem azért elvittem az öreg tanítónak, aki szemüvegen keresztül is rosszul látott. Mindazonáltal megismerte, hogy csillag, csak azt nem tudta megmondani, milyen fajta. Nagyon megköszönte és elvitte haza, hogy alaposan megvizsgálhassa. De másnap nagyon mérgesen állított be az iskolába. Annyira összeg az emberezett, hogy a föld alá süllyedtem volna szígyenembe, társam meg nem fogja a derekamat. Azt emlegette, hogy megcsaltam, s hogy megkapom érte a méltó jutalmamat. Hiába esküdöztem, hogy saját kezemmel fogtam a csillagot, még dühösebb lett, és a testület elé vitt, ahol megkezdődött a szörnyű vallatás. Elmondtam mindent annak rendje és módja szerint, de nem akarta elhinni senki. Azzal vádoltak, hogy közönséges Dunai kavicsot vittem az öreg tanítónak, ami rút hálátlanság, visszaélés és gonoszság. Büntetésül aztán kitessékeltek az iskolából. De jobb is volt így, mert nem éreztem valami nagy kedvet a tudományos pályához. Prímás sem igen akartam már lenni. Tulajdonképpen örültem, hogy így fordult a dolog, csak azt sajnálom még most is, hogy a csillagot nem adták vissza, pedig sokszor milyen hasznát vehettem volna, mikor pipára akartam gyújtani. 5. Egy vín farkast is rászettem. Föl is út, le is út, mondták a szerzetes atyák, de én nem tudtam hamarosan elhatározni, merre menjek. Fölfelé nem igen volt keresetem, lefelé kellett tehát indulnom tolnában. Csak hogy nem tudhattam bizonyosan, mit fog szólni édesapám ahhoz, hogy a prímási szék könnyelműen elhagytam. Talán meg is lepné váratlan érkezésem, s bosszankodnék amiatt, hogy nem küldhetett értem kocsit. Egy ideig kétségben voltam jövő terveimet illetőleg, végre mégis célszerűbbnek mutatkozott a hazatérés. Fölszettem sátorfámat, ami nem jár csak fáradtsággal, aztán búcsút mondtam a híres városnak. Hogy utamat megkönnyítsem, Úszva akartam lereszkedni a Dunán. Visegrádig valahogyan el is úsztam, De az idő kezdett hidegre fordulni, S fázott a bőröm. Fölkapaszkodtam hát egy tót tutajára, S eljutottam majdnem Pest-Budáig. De váz körül hajótörést szenvedtünk, Már tudnélik nem a hajótöröttel, Amelyikbe beleütköztünk, Hanem a tutaj szakadt széljel. A szegény tót rákapaszkodott egy fenyőszára, én meg, mivel Fenyő nem volt a közelemben, beleültem a tót nagy karimájuk alapjába, amely leesett fejéről, mikor ő a vízbe bukott. A kalapban egész kényelmesen tettem meg a hátra lévő utat. Pest-Budán néhány napig időztem, mert nem nagyon iparkodtam hazafelé, hanem mikor esni kezdett a hó, kénytelen voltam nekivágni az útnak, amúgy gyalogosan. Itt-ott ugyan találkoztam egy-egy szánkóval, föl is kéreckedtem rá, de jobbára mégis gyalog kellett utaznom, ami arra volt jó, hogy nem fáztam úgy, mint a szánkón. Minden nagyobb baj nélkül elértem a rengeteg bakony erdőig. itt azonban már nem bírtam tovább menni, mert igen-igen nagy volt a hó. Mit teettem egyebet, Fölmásztam egy fára, s úgy ugráltam egyikről a másikra, mint a mókus. Hogy nem szakadt le alattam az ág, Nos hát annak az volt az oka, hogy a hó olyan sűrűn rakódott a fák koronájára, s a hidegtől a legvékonyabb gai is olyan merevre fagyott, hogy borotvával sem lehetett volna elvágni. Ígyképpen csak keresztül vergődtem valahogy a bakonyerdő tetején, és elértem a balatonhoz, amely be volt fagyva. Megpróbáltam neki szaladni, hogy majd átcsúszom rajta, de csúszás közben belebotlottam egy rianásba, s orra buktam. Ez volt a szerencse, mert az orrom a rés másik szélét érintette, s így az orromon csúsztam tovább. Különben belefulladtam volna a vízbe. Hanem az orrom való korcsolyázást kellemetlennek találtam. Talpra álltam, s visszaballaktam a bakony széléig, ahol hevenyében egy szánkót tákoltam össze. A szánkóra egy árbócot állítottam, s ráakasztottam vitorlának téli kabátomat. Aztán beleültem a szánkóba, és miután a kabátvitorlának neki feszült a szél, a szánkó úgy repült, mint a parancsolat. Egész napon utaztam, s már az est is leszállt, mégsem jutottam el a tó másik partjára. De nem lehettem már messze, mert szemembe tűnt egy falu, azaz, hogy a kivilágított ablakok. Örültem, hogy nem sokára valami tanyára érek, ahol fölmelegíthetem megfagyott csontjaimat. Igen ám, de előbb olyan esemény jött közbe, amelyet világéletemben se láttam, pedig láttam egyet mást. Amint szánkom a parthoz közeledett, valami feketét vettem észre a jégen. Aztán kettőt, majd többet, végre egész falkával álltam szemközt. Eleinte azt hittem, hogy a kutyák rendeznek bált a jégen, de nagy meglepetésemre arról kellett meggyőződnöm, hogy nem kutyákkal, hanem éhes farkasokkal találkoztam. Szájuk kivoltátva, nyelvük lógott, szemükből lánglövelt, Csattogó fogai közül pedig szikrák ugráltak ki a jégre, s ott cikáztak sisteregve, míg a nedvesség ki nem oltotta őket. Most bizonyosan a halálfia lettem volna, ha, mert egy-két vagy tíz farkassal csak könnyen elbánik az ember, az árbócrúddal agyon üthettem volna egy tucatot is, de egy falkát szétverni, no arra legalább két árbócrút kellett volna. Kitűnő ötletem támadt. Igaz, hogy elérkezett a végső pillanat, mert a fenevadak már éppen föl akartak falni. De minél veszedelmesebb a helyzet, annál találékonyabb az ember. Én legalább ilyen vagyok. Ügyes mozdulattal letéptem a árbócról a kabátot, amely farkasbőrrel volt bélelve, és hamarosan magamra kaptam. De nem úgy, amint viselni szokták, hanem bélését kifordítva. Mikor ezzel elkészültem, megállítottam a szánkót, s leugorván négy kézlábra álltam a jégen. A farkasok meghökkentek. Mindegy szálig megállt, és vonított igazi farkas módjára. Ekkor én is elkezdtem ordítani, és pedig olyan meghatóan, hogy az egész falka elhallgatott. Ordítottam, vonítottam, és csak álltam négy kézláb. Fázott ugyan a tenyerem, de oda dörzsöltem a jéghez, így könnyebb volt várni. Egyszer csak az egyik orda a legnagyobb oda mellém, és megszagolja bundám vélését. Megérezte a farkas szagot, örömében prüsszentve a többi felé fordult. Valamit súgott nekik, amit nem értettem, de valószínűleg arról értesítette társait, hogy én is közéjük való vagyok. Ám a bitangok nem hitték el, mert valamennyi odajött hozzám, és végig bundámat, s mikor meggyőződtek róla, hogy csak ugyan farkas szőrborít, elódalogtak. Ki erre, ki arra. Hanem a leghatalmasabb ott maradt. Úgy látszik, tetszettem neki. Csak, hogy nem állhattam reggelig négy kézlába jégen, hideg is volt, meg valamit kellett csinálni, így is, úgy is. Újra vonítani kezdtem, s megindultam négy kézlába part felé. A farkas utánam, S ordítottunk mind a ketten. Az én torkom már majdnem elrepett, el is fáradtam a szokatlan menésben. Végre elértünk egy ház kerítéséig, s itt már bizonyosra vettem szabadulásomat. Egy pillanat alatt átvetettem magamat a palánkon, s az udvarban talpra álltam. Csak hogy a vén farkas is utána mugrott, s mikor látta, hogy két lábon állok, Tüstén tisztába jött azzal, hogy megcsaltam. Borzasztó dűvel rontott felém, s már-már harapta volna a gégémet, ha a gazda házőrző kutyája hirtelen ott nem terem. A komondor nem vette tréfára dolgot, megragadta a farkast nyakánál, mint a nyulat, és addig rázta, míg a párát ki nem rázta belőle. Hat Két pandúrt megvasaltam a gazda, akinek a házába beugrottam, előkerült a nagy zajra, s ilyettében majdnem agyon lőtt. De megmagyaráztam neki az esetet, és a döglött farkas bőrét is odajándékoztam, mire megbékült, behít a szobájába és megvendégelt. Bizony jól esett a meleg szoba, a frissen sült kolbász, meg a finom bor. Vidáman elbeszélgettünk, s mikor már jó kedvünk kerekedett, megkérdeztem a feltűnően sovány gazdát, hogy miért van olyan szörnyű nagy pocakja. A jó ember elpirult, meg is haragudott, de kiengeszteltem. és akkor bevallotta, hogy falujában bíró akart lenni. A bírósághoz pedig tekintélyes pocak szükséges, ami neki nem volt. Úgy segített magán, hogy lenyelt egy darab élesztőt, amitől a gyomra felfujódott. De mégsem választották meg bírónak, sposzakja nem akart lelapadni, mert gyomra nem bírja megemészteni az élesztőt. Pedig nagyon szégyelli magát a folytonos gúnyolódások miatt. – No, ezen ugyan nem nehéz segíteni, – vígasztalta magazdát. – Egyék meg két-három kiló liszlet, amelyel az élesztő össze fog vegyülni, s akkor kenyér lesz belőle. A kenyeret aztán könnyen megemészti a gyomra, Spocokja is elmúlik. A bölcs tanácsért vendéglátó gazdám annyira megszeretett, hogy saját szánkóján vitetett haza. Otthon persze nagy volt a meglepetés, de az öröm is. Mikor elmondtam kalandjaimat, atyám belátta, hogy nem vagyok alkalmas a papi pályára, és úgy okoskodott, hogy legcélszerűbb lesz megyei hivatalt vállalnom. Ide ilyen magam fajta emberek kellenek de különben is megállapítottuk a családi tanácsban, hogy nálam tudományosabb férfiú nincs a megyében. Ha prímás nem is lehetek, az alispánságig vagy szolgabíróságig bizonyosan felviszi Isten a dolgomat. Mielőtt azonban felcsaptam volna a falunkban hivataloskodó szolgabíró mellé patvaristának, ki kellett pihenni az iskolai fáradalmakat, s be kellett gyakorolni magamat az agarászás, kártyázás, vadászás, lóhajtás és ivás mesterségébe. Nem mintha nem értettem volna ezen ősi foglalkozásokhoz, mert hiszen ez a tehetség együtt született a magyar nemessel, de az iskolában kisé elhanyagoltam a virtust, most csak praxist kellett szerezni, mert enélkül nem lett volna elég a kvalifikációm. No de erről nem is érdemes beszélni kéne tudna inni, kártyázni, lovat hajtani, de egy vödör bort kortyintás nélkül lenyelni, négy lovat gyeplő nélkül fügy szóval kormányozni, és a kártyám mindig veszíteni, Ezt csak én értettem a megyében. Ebben rövid idő alatt olyan praxisra tettem szert, hogy nem volt semmi akadálya a megyei szolgálat megkezdésének. Egy szép nyári napon tehát felkészülődtem, s atyámmal együtt indultam a szolgabíró hivatalába, hogy ünnepélyesen beavassanak. Mikor beértünk az udvarba, ahol eke, hintó, borona, szénabogja, disznól és muskátliskert szép összhangban díszelektek, valahonnan előugrott egy mérges agárkutya, és nekem jött. Én, aki egész falkasfarkával néztem farkas szemet, nem igen vettem komolyan a vékony dongájú ebet, de bizony az nem tréfált, hanem belém harapott a csizmám szárába. Több sem kellett, úgy rúgtam oldalba, hogy az udvar másik végén esett le, egy nagyot nyekkenve és keservesen vonyítva. De mi történt erre? A szolgabíró lángba borult arccal dühöngve közeledett felém, s iszonyúan ordított, hogy ki merte bántani az ő legkedvesebb kutyáját. Nyugodtan eléje léptem, és megvallottam neki, hogy az a vakmerő én voltam, mivel a kutya megharapott. A járás hatalmas úra szörnyű szitkokkal halmozta el még a dédanyámat is. Aztán puskáját lövésre kapta. Ekkor már én sem vettem tréfára dolgot, odaugrottam, egy pillantás alatt elkaptam a puskát, kakasát, mikor épp el akart csettenni, letörtem, a csövét pedig elgörbítettem. Magát a puskát kicsavartam a szolgabíró kezéből, s ütésre emelve figyelmeztettem, hogy a halálfia, ha hozzám nemes emberhez mer nyúlni. Ekkor azonban cselédek, hajduk, inasok, kocsisok, pandúrok törtek elő a lármára, és körbefogtak. A szolgabíró azt parancsolta, hogy kötözzenek meg. A tömérdek ember rohant, s édesapám látván a nagy veszedelmet arra biztatott, hogy meneküljek különben fölakasztat a nemes vármegye. Én azonban vitézül közéjük csaptam, s akit értem, nyomban elterült a földön. Hanem valamelyik pandúr hurkot vetett a derekamra, s felső karomat úgy leszorította, hogy nem bírtam mozdítani. Most már könnyű volt bilincset verni a csuklóimra. Aztán nagy diadallal bezártak egy kamrába. De nem sokáig tartottak benne. A szolgabíró egy jobb befogatott, s két szuronyos pandúr kíséretében küldött a megyei székvárosba. Nevettem magamban, mert most már bizonyosra vettem szabadulásomat. A két pandúrt akkor üthettem volna le, amikor kedvem tartotta, de a körülmények úgy alakultak, hogy nem kellett a szegény embereket bántani. Este felé egy csárda elé értünk, ahol a pandúrok máskor is megszoktak pihenni. A kocsis szintén bement az ivóba, csak magam maradtam a szekéren. Ben vidám élet folyhatott, mert húzta a cigány és szólt a nóta. Éjfél tájban dülöngélve jött vissza a két pandúr és a paraszt. Aztán újra elindultunk. Én akkorra már lecsavarintottam csuklomról a bilincset, s mosolyogva néztem, mint támaszkodik egymás vállának a két elázott vitéz. Nem sokára úgy horkoltak, hogy szinte harsogott. Nem is sejtették, hogy bilincsemmel megvasaltam az ő lábukat, s hogy tarsolyukból kicsentem egy másik bilincset, amelyikkel kezüket láncoltam össze. A két szuronyos puskát ledobtam, a parasztnak pedig odasúgtam, hogy megálljon, mert különben baj lesz, hanem a paraszt szintén aludt. Nem tehettem más, mint szépen leemeltem a bakról, sapkáját, szűrét elvettem, s a kötőfékkel egy úcéli fához kötöttem. Elkészülvén vele a sapkát a fejemre nyomtam, a szűrt magamra terítettem, felültem a bakra, a lovak közé csaptam, s olyan gyorsan hajtottam be szexárdra, hogy a pandúroknak a kiózanodásra sem jutott idejük. Beezzek fölébredtek a megyeháza udvarán, és nagyot csodálkoztak, mikor előadtam az akkori várkapitánynak, hogy a szolgabíró küldte őket, mert agyonütötték a kutyáját, s őt magát is megöléssel fenyegették. A várkapitány látta, hogy mind a két pandúr részeg. El is hitte, hogy ittas állapotukban megfeledkeztek magukról. De a pandúrok védekezni kezdtek, és esküdöztek, hogy én vagyok a bűnös. Ekkora szűröm zsebéhez kaptam, s úgy tettem, mintha elő akarnám húzni a szolgabíró levelét. De mivel nem volt levél, azt kellett mondanom, hogy otthon felettem. A várkapitány szigorúan megparancsolta, hogy rögtön menjek vissza és hozzam magammal. Tüstént fölpattantam a bakra, és úgy elhajtottam, hogy máig is üthetik a nyomomat. A két pandúr persze ott maradt. Hogy mi történt velük, nem tudom. De a parasztnak, aki még akkor is a fához kötve aludt, visszavittem kocsiát, lovát, szűrét, sapkáját. Én meg elléptem. HÉT Beszegődtem erdőkerülőnek. Az akasztófától csak megszabadultam. De hová legyek ezután? Haza nem mehettem, otthon bizonyosan kerestek a pandúrok, mint hogy a félreértésnek előbb-utóbb ki kell derülnie. Kisé szomorú is voltam, mikor családomra gondoltam, s arra, hogy atyám kívánsága nem teljesülhetett. Már tudnélik az alispánságot illetőleg de nem azért hívnak engem Hári Jánosnak, hogy mindenki akadály kétség bejtsen. Elmegyek világot próbálni, gondoltam, s majd csak lesz valahogyan. Másból is meg lehet élni, nem csak az alispánságból. Úgy is cselekedtem. Elindultam napnyugat felé, siettem ki szeretet megyém határából. Útközben találkoztam Savanyú Józsival a híres betyárral, s egy vadkörtefa alatt összebarátkoztunk. Nagyon szerette volna Jóska, ha beállok a bandájába, de nekem nem volt kedvem ilyen mesterséghez. Nem is erőltette hát a dolgot, de adott egy tanácsot, hogy próbáljak szerencsét Y. Gróf udvarában, ahol éppen parádés és kocsisra volt szükség, mert a régi elvesztette az eszét, s mindenütt azt kereste, még a hintóládájában is. Mivel nem lehetett vele boldogulni, elvitték a kórházba. Megfogadtam a tanácsot, és elgyalagoltam Y. Gróf kastélyába. Ám de későn érkeztem, mert a megüresedett kocsisi állásra éppen egy órával előbb nevezte ki a gróf az ispányának a fiát, hanem azt mondta, hogy megfogad erdőkerülőnek, ha akarom. Hogy ne akartam volna. Így lettem Y. Gróf erdőkerülője. Szép hivatal ez, s ami fő, nincs vele semmi dolga az embernek, csak sétálni kell az erdő körül, és vigyázni a vadakra, hogy a tilosban ne tévedjenek. Csordaszámra jártott a szarvas, vaddisznó, medve, bölény, oroszlán, ö, akarom mondani hiéna, és olyan szép békességben megfértek egymás mellett, mint a testvérek. Nem volt azokkal semmi baj. Néha előjött a gróf, és lelőtt egyet vagy kettőt. már mint a kedve tartotta. Máskor vendéget is hozott magával, s ezek között akadt olyan, akinek meg kellett kötni a vadat, mert futtában nem tudta volna eltalálni. De én éppen az ilyen vendéget szerettem, mivel hogy bőve járt a borra való. El is éltem volna itt holtom napjáig, ha közben nem jön a gróf kisasszony madara. Egyszer reggel, mikor a fenyves körül sétáltam, látom ám, hogy sok nép szalad az erdő felé. Vajon mi lehet az? Tűnődtem magamban. Amint közelebb érek, megismerem a gróf cselétségét. Lányok, asszonyok, gyerekek, kocsisok, szakácsok rohantak arra irányomba, és minden fa előtt megálltak, aztán megint tovább futottak. Jobban kezdtem figyelni, s akkor láttam, hogy egy madarat hajszolnak. A gróf kisasszony tarka aranyos papagáját, aki beszélni is tudott. A madár az egyik fáról a másikra röppent, de nem bírták megfogni, pedig szerették volna, mert a gróf kisasszony az ablakából nézte őket, és bizonyosan nagy utalmat ígért annak, aki kedves madarát visszahozza. Fölmásztak a fára, hívogatták, hessegették, dobálták, vízipuskával lődözték, de a papagáj mindig tovább szökött, mikor már a közelébe férkőztek, és nagyot nevetett, mert nevetni is tudott, meg azt kiabálta üldözőinek. Hogy balondok! Aztán megint tovább repült. Így jutott el a fenyves erdőig. Egy tőlem nem messze álló fára ült. És onnan kezdte megint trikogatni. Balondok! Balondok! Balondok! A halálfára cselétség kimerülve nyúlt végig a pázsiton, és lihegve könyörögtek nekem, hogy segítsek a madarat megfogni. Nevettem vettem serkedő bajuszom alatt, stréfáltam velük, hogy fogják meg ők. – Jancsi bácsi, az Isten áldja meg! – rimánkodott az egyik szobaleány, mikor szóhoz jutott. – Segítsen, mert a gróf kisasszony minnyájunkat elkerget. – Na jó, feleltem. – Hát rajta, fogjuk meg. Soha sem tudtam ellenállni, ha fehér személy kért valamire. Igaz, hogy ritkán kért, de ez most mellékes. Azonnal fölmásztam a fára, s óvatosan közelítettem a madarat. De a cudarjószág észrevett, elnevette magát, rikkantott egyet, és átszállt a másik fára. Szörnyű mérges lettem, mikor a cselédek is kinevettek, leugrottam a fenyűről, s odaléptem ahhoz a fához, amelyiken a ciframadár tollászkodott. Egy-kettőre úgy kihúztam tövestül a fenyőt, hogy mindenkinek torkának adta szó. Hanem a madár egy fával megint tovább repült. Most azonban már elment a kedve a nevetéstől. Kigyomláltam a második fenyőszálat is, de arról is átszökkent. Kiúztam tíz fát, a madarat mégsem bírtam megfogni. Pedig éppen megfoghattam volna, ha a szakács rám nem kiállt, hogy az Isten szerelmére ki ne szaggassam a gróf egész erdejét, mert jaj az én fejemnek. Ebben bizony igaza volt a szakácsnak, magam is beláttam. Valami más módon kellett a papagájt megkeríteni, aminek elérése véget még két fa kirántására volt szükség. Egyet, amelyikre majd rá akarna szállni a madár, egyet pedig, amelyiken ült. Kirántottam előbb azt, amelyikről tudtam, hogy rá fog szállani, s mikor ezzel elkészültem, kiszakítottam azt is, amelyiken ült. Bezzeg rosszul érezte magát, mert nem tudott hová repülni, noha egy egész erdő állott előtte. De éppen ezért zavarodott meg, amit nem lehet egy olyan madártól csodálni, amelyik egész életét kalitkában töltötte. Ott lebegett fölöttünk a levegőben. Míg azon gondolkodott merre szálljon, ügyesen fölhajtottam pörge kalapomat, amely visszaestében olyannak látszott, mintha karvaj lett volna. A papagáj ijetten összehúzta nyakát, s mikor a kalap ráesett, alatta tehetetlenül ő is lehullott a földre. Most már könnyű volt megfogni. Úgy elterült a földön, mintha agyon zúzta volna magát. De nem, ilyettében csak elájult, cifratollai annyira elhalványodtak, hogy egy jó órába telt, míg magához tért, és visszanyerte tarka színét, meg hangját. Most nem azt kiabálta ám, hogy bolondok, hanem azt sóhajtotta minduntalan, hogy – Jaj nekem, jaj nekem! –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 Aztán megesküdtem, hogy hű leszek hozzá holtom napjáig, de még azon túl is. És megfogadtam, hogy addig nem nyugszom, míg valamely jeles tettemért, a király fejemre nem teszi a grófi koronát. 9. Az ördöggel is akad dolgom. Fájt a szívem, de hiába, búcsút kellett mondanom az Y-gróf házának. Akkor már elhatároztam, hogy beállok katonának, jelentkezem a győri táborban, ahol vitézi sereg várta a nagy Napóleont. Előbb azonban hazalátogattam, hogy szüleimtől is búcsút vehessek. Éjjel kellett mennem, hogy a szolgabíró meg ne tudja látogatásomat. Az erdőben vártam meg, míg az idő elérkezett, s éjféltájban elindultam. Osonva értem a falu széléig, ahol egy magányos, rozzant viskóban lakott katinéni, a javasasszony, aki fülemet megfoldozta. Ablakából világosság áradt, de ebben nem volt semmi különös, hanem valami kukorékolásféle nyögést hallottam. Kíváncsian lopóztam az ablakhoz, s be akartam nézni ám hiába, mert egy vörös függöny eltakarta a szoba belsejét. Ezen közben a kukorékoló nyögés folytonosan hallatszott. Már tovább akartam menni, mivel azt gondoltam, hogy a vén boszorkány valami varázslást végez, mikor a fájdalmas nyögés szörnyű vonításba csapott át. Elhatároztam, hogy megnézem, mi történik belül, és a küszöphöz léptem. Ebben a pillanatban fölpattant az ajtó, s mellemen iszonyú éreztem, mintha a villám sújtott volna és egy rémületes ány suhant el mellettem. Csak éppen, hogy betántorogtam a szobába, s mit kellett látnom? Kati néni két kezénél fogva fel volt kötve a mestergerendára, szája a bedugva, melle pedig vérzett. Legelőször is kihúztam szájából a kócot, és megkérdeztem, mi történt vele. Csak úgy suttogva, hápogva mondta el a szegény, mert már alig volt benne élet, úgy az ördög kötötte meg, le akarta nyúzni, s ki akarta a szívét, hogy megszárítsa, porrá törje, és orvosságként beadja az öreg anyjának, aki nyavaja törésből addig nem gyógyul ki, míg Katinéni szívét meg nem ette. Aztán arra bíztatott, hogy bújjak az ágy alá, húzzak elő egy üveget, amelyben szentelt víz van, s ezzel hintsem meg a küszöböt. Különben az ördög ismét visszajön. Az imént is csak azért tudott belopózni, mert katinéni elfeledett szentelt vizet önteni a küszöbre. Száz esztendeje még egyik napon sem felette el, s száz esztendeje leste már az ördög, hogy megfoghassa. És most meg is nyúzta volna, de szerencsére jöttem én, és kimentettem a halál torkából. Mikor katinéni mindezeket elmondta, arra kért, hogy oldozzam el kezéről a köteléket, mert már nagyon elzbatt az egész teste. El akartam vágni a kötelet, de éppen olyan ütést éreztem a kezemen, mint amilyen az ajtónál ért. Katinéni figyelmeztetett, hogy a köteléket is hintsem meg szentelt vízzel, amit meg is tettem. Hát uram, fia, a kötelék tüstént levált, de nem kocból való kötél volt az, hanem egy utálatos kígyó, amelyik nyomban meg is döglött. Ki is rugdaltuk tüstént a szobából. Mikor ezzel is elkészültünk, Katinéni leheveredett vackára, Hogy egy kicsit kipihenje magát. Aztán elővett valami varázsszert, Bekente mellét ott, Ahol az ördög nyúzni kezdte, S mindjárt jobban lett. Nem sokára egészen magához tért, S akkor elkezdett hálálkodni, Hogy megszabadítottam az ördögtől. A hálálkodás elől meg akartam szökni, de visszatartott, s arra bíztatott, hogy kérjek tőle valamit, ha csak lehet, teljesíti kérésemet. Én azonban nem kértem semmit. Megvallottam neki, hogy beállok katonának, és valami nagy dolgot szeretnék véghez vinni, hogy a király grófá avasson. Ebben ő úgy sem tehet semmit. De bizony a vénboszorkány erősködött, hogy tehet. Vajon mit? Tudakoltam. – Sokat, fiam! – szólt ő. – Sokat! Ha te háborúba mész, meg lehet, hogy levágják a fejedet, vagy agyonlőnek. Már pedig holtam még királynak sem érdemes lenni. – Ez már igaz! – hagytam helyben. – Na látod, fiam! Nekem van egy szerem, ha ezzel bekened a bőrödet, nem árthat sem golyó, sem kard. Csak arra kell vigyázni, hogy víz ne érjen testethez, mert lemossa a kenőcsöt, s akkor megint ki lennél téve a veszedelemnek. Nagyon megörültem katinéni szavainak, és megköszöntem hozzám való szívességét. Ő pedig elővette a varázsszert, beleöntötte egy üstbe, majd rozsdás vasakat dobott a folyadékba, s miután ezek forrás közben elolvadva összevegyültek a szerrel, bekentem testemet. Mindjárt meg is próbáltam késemmel megszúrni bőrömet, de alig érintettem hozzá, a késpengéje rögtön eltörött. Hálálkodva hagytam el Katinéni gunyhóját, s hazaballaktam szüleimhez, akik nagyon megörültek érkezésemnek. De nem sokáig maradhattam otthon, mert kezdett hajnalodni. Édesapám ide ajándékozta egyik lovát és szabjáját, amelyelő a törököt aprította annak idejében. A szabjának nagy hasznát vettem, hanem a lóról bizony lemaradtam. Egy rengeteg erdő mentem keresztül, és a lóhátán elaludtam. Hogy történt a dolog, hogy nem, ma sem tudom megmagyarázni. Elég az hozzá, reggel arra ébredtem, hogy egy kőris faágán lógok. Beleakadta mentém az ágba, s én ott ragadtam paripán pedig nyugodtan ballagott tovább mintha semmi sem történt volna. A jó Isten tudja hová ballagott, de az bizonyos, hogy én ott csüngtem az ágon, mint a Szent János kenyér, és nem bírtam szabadulni. Talán még most is ott lógnék, ha nem ered meg a szél, s nem kezdi hintálni testemet. Lábammal segítettem magamat lendíteni, s egyszer csak megfordultam a levegőben, mint a gombostűre tűzött cserebogár, és mindig gyorsabban forogtam. Szinte már el is szédültem, mikor végre elszakadt a mente, s egy merész bukvenccel úgy talpra ugrottam, hogy a szomszédfán kopácsoló harká is elcsodálkozott. Valószínűleg felöltöztetett macskának gondolt, s nagy rikoltozással menekült az erdő közepe felé. Én meg győr irányába indultam. 10. Engem talált el az ágyugolyó.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 Komáromhoz bajra érkeztünk, mármint a kapitányom meg én. Az emberek nem tudtak bemenni a várba. Ide-oda futkostak, káromkodtak jó magyar szokás szerint, s akadt olyan is egy-kettő, aki féltette a bőrét, hogy az ellenség itt a vár falain kívül eléri és fölaprítja. Mikor közéjük érkeztünk, megkérdeztem egy közhuszárt, hogy mi a baj. Mondta ám az atyafi, hogy nem lehet bemenni a várba. Mivel a kőszűz, aki a várfokán őrködik, nem akarja ideadni a kulcsot. Az angyalát, gondoltam magamban, vagy talán mondtam is. Ennek a felesem tréfa? Aztán meg tudakoltam, hogy hol tartózkodik az a rátartós kisasszony. Mikor megmondták, arra felé nyargaltam, és egyszer csak látom ám a szentemet, amint lesüti a szemét, és a köténye szélét babrája. Persze mihelyt rátekintett göndör kis bajuszomra, összezavarodott, s bezzeg nem nézett olyan felfúvalkodottam, mint a többire. Át még mikor odaléptettem közelébe, úgy elpirult a kis hamis, hogy a főtrák sem jobban. De csak nem szólt, hanem tovább húzogatta a kötényét, és a szemes arkából pislogott felém, amúgy lopva. Mármint ahogyan a szemérmes fehér nép szokott. No babám! Kurjantottam föl neki incselkedve. Egy csókért nem adnád -e ide azt a kapukulcsot? Ejnye, Jancsi bácsi! felelt vissza irulva pirulva de goromba kegyelmet! Már azt nem mond lelkem, hogy goromba vagyok, mert a tűzbe is elmennék érted, meg akár ezt a nagy várat is feldöntöm, ha akarod. Az Istenért! kiáltott ilyetten. Azt már ne tegyek egy inkább odaadom a kulcsot. És a kulcstartót nyomban előkereste a köténye alól, aztán lekapcsolta a várkulcsát, és szépen ledobta a csákomba. Illendőképpen megköszöntem hozzám való szívességét, s a kapuhoz vágtatva kinyitottam a zárat, amire nagy örvendezve bevonult a hadsereg. Ide bizony jöhetett már a nagy Napóleon. Neki szintén csak fügét mutatott volna a kőszűz, ám a vitéz francia császár idáig nem mert előre nyomulni, s mi csaphattunk akkora áldomást, hogy a várfala is megrendült a vidámságtól. Csak hogy nekem nem volt kedvemre való ez a folytonos dínomdánom, én hírt, dicsőséget akartam szerezni, hogy minél előbb gróf lehessek. Mondtam is a kapitánynak, hogy menjünk valahová törököt vagy franciát fogni, mert a tétlenség nem ér semmit. A kapitány igazat adott, de azt felelte, hogy még nem lehet. Azonban nem sokára ő maga kérdezte meg a századot, hogy kinek volna kedve Csehországba betörni. Persze minnyája jelentkeztünk. Erre elpanaszolta, hogy nem régiben fogadott egy Cseh szolgát, aki tulajdonképpen kém volt és gondolatolvasó. A gazember egy éjjel, mikor a kapitány aludt, Belopózott a hálószobába, kiolvasta gazdája gondolatát, és ellopta, ami pedig nagy titok volt. Ezzel a titokkal hazaszökött Csehországba, és bevette magát egy várba. Ezért indultunk a várat megostromolni, és a gondolatolvasó kémet élve vagy halva megkeríteni. Előre örültem, hogy most kínálkozik alkalom érdemeket szerezni. Mert azt bizonyosan tudtam, hogy én szerzek érdemeket, csak alkalom legyen rá. Az útról ítélve, amelyet megtettünk, az látszott, hogy a várostrom nem lesz gyerekjáték. S mikor odaértünk, meggyőződhettünk róla, hogy össze kell szedni minden erőnket. A vár egy olyan alakú hegyen épült, mint a cukorsüveg, és majdnem az égig nyúlt. Gyalog oda fölmászni nem lehetett. Hogy miképpen jöttek le az ott lakók, Édes Istenem, hát csak könnyebb lejönni, mint fölmenni, lecsúsztak a hegyoldalon. De amint mondom, gyalogoda följutni nem lehetett, egyébként mi nem is akartuk koptatni a lábunkat. Ott volt mindegyikünknek a jó lova, hanem a ló is csak úgy tudott fölkapaszkodni, hogy körös körül csavarodva, dugohúzó módjára léptettünk. Én mentem elül a fakóval, a többieknek már könnyebb volt a kitaposott nyomon járni. Mentünk is vagy egy hétig, ha ugyan tovább nem, de pontosan nem tudom megmondani az időt, mert nem hoztunk magunkkal kalendáriumot. Mikor már a hegy tetejéhez közeledtünk, megláttuk a várbelieket, amint a falak mögül rémült arccal figyelték vakmerő vállalkozásunkat. Néhányan ágyut is elsütöttek, de mivel mi körben haladtunk, nem találtak el senkit. A hegy tetején már könnyű volt a dolgunk. Először megabrakoltattuk elcsigázott lovainkat, s mihelyt megpihentek, követeket küldtünk a kapuhoz, hogy eresszenek be, vagy adják ki a gondolatolvasó tolvajt. Követünk hiába zörgetett, a várbeliek úgy tettek, mintha semmit sem hallanának. Na most mit csinálunk? Fordult hozzám a kapitány. Mi csinálunk? Feleltem neki. Hát azt csináljuk, hogy átugratjuk a várfalát, s odabent majd számolunk a várbeliekkel. Úgy is cselekedtünk. Nem is kellett nagyon megsarkantyúzni a lovakat, azok már tudták, hogy ugrani kell. Olyan gyönyörűen átlebbentek az akadályon, mintha táltosok lettek volna. Rettentően kopogott a várköves udvara a lovak patkójától, s ez annál ijesztőbb volt, de nem ám ránk, mert egy lelket sem lehetett látni. Bemenekültek szegények a vártoronyba, siába döngettük az ajtókat, senki sem nyitotta ki. Már éppen azon gondolkodtam, hogy kötelet vetek a toronyra és lerántom, mikor kitárult az egyik ajtó, s a küszöbön megjelent egy dízbe öltözött kopasz férfiú kijött az udvarra. Utána 24 fehérruhás leány mindegyik virágot tartott a kezében. Aztán asszonyok, férfiak, az egész várnép, s míg ezek az udvaron elhelyezkedtek, a toronyban tarackok durrogtak. Nyilvánvaló volt, hogy mindez a mi tiszteletünkre történt, s csak hamar előállott a díszruhás kopasz férfiú, aki kapitányunkat üdvözölte, aztán kegyelmet kért tőle, mert ők hajlandók mindent megadni, amit kívánunk. A kapitány úr kegyesen fogadta a tisztelgőket, megemlítette, hogy ő senkit sem akar bántani, és nem is lesz senkinek bántódása, ha a gondolatolvasó tolvajt kiadják. A polgármester, mert ez volt a kopasz férfiú, tudatta, hogy teljesíti a kapitány kívánságát, de csak a hullát adhatja ki, mivel a gondolatolvasó, mikor a vár udvarába ugráltunk, ilyetében fölakasztotta magát. Erre a kapitány kezet nyújtott a polgármesternek, s hamarosan összebarátkoztunk valamennyien. 12. A nagy Napóleont szabadon eresztettem A csehországi várostromból nagy bonyodalom támad.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 Leszállok lovamról, óvatosan, mint a macska, odalopózzom. Hát, uram fia, mit látok? A nagy Napóleon parolázott a muszka császárral, és abban egyeztek meg, hogy a muszka, mivelhogy még mindig nehéztelt a csevárért, nem fogja bántani a franciát. Éppen elváltak, s hallottam az elsiető orosz császár lovának dobogását. Na no, most, gondoltam magamban,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 – No már erre kíváncsi vagyok! – szóltam oda félvárról, mert ezt nem akartam elhinni. Hanem kellme hamarosan megmagyarázta, hogy igazad beszél. Megmondta, hogy az ő felesége az én királyomnak a leánya, aki majd ír az apjának és megkíri levélben, hogy tegyen meg engem gróffá. Már majdnem eleresztettem és a tenyerébe akartam csapni,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 Ilyen becsületes emberrel még sohasem találkoztam. Pedig minden magyar ilyen erősködtem a mellemet verve De mivel ilyen becsületes ember kend, folytatta a császár azt hiszem, belátja Kend, vitész Hári János, hogy nem nagyon becsületes dolog tíz embernek egyet elfogni? Illike ez egy vitész Hári Jánoshoz, aki kezével fogdossa a bombákat?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 kenyeres pajtásom életét megmentettem. Az volt aztán a csata. A lipcsei. Úgy folyt a vér, hogy az ágyukat ladikokon kellett szállítani. Úgy hullott a bomba, mint a jégeső, és annyi ember esett el, hogy ezer sírásót kellett fogadni, akik egy esztendeig éjjel-nappal ásták a gödröket. A papok meg kántorok belerekedtek a követésbe, az asztalosok egész erdőket vágtak ki, hogy elég koporsót csinálhassanak. A csatatér fölött óriási griffmadarak röpdöstek, s úgy vitték föl az elesettek hulláit, mint a vércse a verebet. Nagy csata volt az, nagy csata. De Vitész János ott is megállta a helyét. A mi századunkat a legelső sorba állították, s a kapitány kiadta a parancsot, hogy rögtön támadni kell, mihelyt fölhangzik az első trombita szó. A francia huszárok vagy kétszáz lépésre voltak tőlünk, s azok is alig várták már, hogy összeresszenek bennünket. Addig öklünkkel meg kardunkkal fenyegettük egymást, közben-közben káromkodtunk. Előre lehetett látni, hogy itt nagy lesz a verekedés. Amint, hogy úgy is volt. Fölharsant a trombita, s mi indultunk. Rengett a föld, megremegett az ég, s a földindulástól, meg az égi háborgástól a dombon álló francia császár, aki messzel nézte a gyönyörű összecsapást, úgy billegett, mintha csónakon ült volna. Mikor meglátott engem, a fejét csóválta. Bizonyosan nem tetszett neki, hogy én is ott voltam. Elhiszem azt. Mert csak egyet-kettőt vágtam a kardommal, úgy hullott a francia, mint a... Ö, parancsolat. Aztán hogy dolgozott a század is, és maga a kapitány? A francia lovasok ilyettükben megfordultak, és eszeveszetten futottak visszafelé. A nagy Napóleon mérgében toporzékolt a földön, és olyan erővel verte le a lábát, hogy térdig süllyedt. A futóezredet pedig egy szálig lelövette hanem másikat rendelt helyére. No, ez már nem futott meg. Szembeszállt velünk, és most kezdődött az igazi kaszabolás. Századunk egy ideig jól tartotta magát, de egy kis baj történt. Kapitányom alól kilőtték a lovat. Szerencsére éppen mellette voltam, s hamarosan a magam nyergébe emeltem. Jó fakóm elbírt volna kettőnket is, de nem akartam szegényt megerőltetni, Leugrottam hátáról, és körülnéztem, hogy valamelyik franciától majd elveszem a lovat. De alig, hogy félreléptem, a tömérdek ellenség gomolyag módjára vette körül kapitányomat, és mindenki őt akarta levágni. Oda kiáltottam neki, hogy csak tartsa magát, mindjárt segítek. Aztán a tüzérekhez szaladtam, fölkaptam egy ágyut, és azzal vertem szét a kapitány úr körül tolongókat. Éppen idejében érkeztem, mert a kapitány úr keze már vérzett. Mikor szétzavartam az ellenséget, századunkat újra rendbe akartam szedni, de nem lehetett. Hol a tüzérek, hol a gyalogosok, hol a huszárok keveredtek közénk? Annyit kellett dolgoznunk, hogy kezünk rámerevedett a kardra, lovainkról pedig úgy szakadt a hab, hogy néhol a saját habjukból alig bírtak kiúszni. De meg is emlegette Napóleon a magyar huszárokat, mert csúnyán elvertük a híres franciáját. Szaladni kellett neki, mint a nyúlnak, s mihelyt megérezte, hogy közeledik a baj, leugrott a dombról, s úgy vitte zöld tollas kalapját, mintha repülni akart volna. Utána iramodtam, de hallomám, hogy az egyik kenyeres pajtásom a nevemet kiabálja. Visszafordulok, s akkor látom, hogy két francia szorongatja. Egyiket csak lelőtt lováról, de a másikkal nem bírt. Már-már hátrálni akart, amit nagyon rösteltem volna, mit tehettem egyebet, segítségére siettem, de nem érhettem oda idejében. A rettentő francia lecsapta a pajtásom fejét, amelyet elkapott a szegény. Egy ideig felém nyújtva tartotta, mintha azt akarta volna mondani, látod, Jancsi, levágták a fejemet. Aztán paripája megvadulva vágtatott, ő pedig elejtette fejét, s nem sokára maga is lebukott a lóról. A francia, mikor meglátott, megsarkantyúzta lovát, de fakóm jobban bírta, mint az övé. Éppen ott értem utol, ahol pajtásom fejetlen teste hevert, s épp úgy lekanyarítottam a fejét, mint ő a pajtásomét. Most aztán nem sok vesztenivaló időm maradt. Leugrottam fakomról s keresni kezdtem pajtásom fejét, de bizony nem találtam vagy nem ismertem meg a sok levágott fej között, vagy valahova messzire gurult. Kénytelen voltam a franciáit fölkapni, s mikor pajtásom fejetlen testét is magam mellé emeltem a nyerekbe, neki a vágtatásnak, miként a forgószél. Egyenesen a doktorhoz nyargaltam, és megkértem, hogy varja föl a francia fejét a pajtásom nyakára. A doktor vonakodott, de eszébe juttattam, hogy az orvosi tudomány ma már annyira előre haladt, hogy új fejet is tud a régi helyére operálni. Igazat adott a szemüveges férfiú, s a markotányos nét magához intve tűt meg cérnát kért tőle. Aztán hozzálátott az öltögetéshez. Hanem ha észre nem veszem, visszafelé varta volna föl a fejet. Megigazítottuk annak rendje és módja szerint, s én fogtam, míg az öltögetés tartott de azért nagyon aggódtam, hogy pajtásomból egészen kiment a lélek, mert az operálás után meg sem mozdult. Lefektettük egy tábori ágyra, s mivel Napóleon serege már úgy is szaladt, és rám nem volt szükség, odaültem melléje, és a homlokát borogattam. Egy jó óra múlva elkezdett tátogatni, s valamit beszélt is, de bizony én nem értettem. A doktor magyarázta meg, hogy franciául beszél. Hát persze. Azért nem tudtam megérteni. Adtunk neki egy kis pálinkát, amit jó ízűen lenyelt, de ismét elalélt. Kérdést intéztem a doktorhoz, hogy lesz-e valaha belőle ember, amire az orvos nem tudott bizonyosat mondani. Egy hétig élethalál közt lebegett, de mikor a hét eltelt, a doktor kijelentette, hogy meg van mentve. Ennek úgy megörültem, hogy menten kiugrottam a bőrömből. Talán még máig sem vettem volna észre, hogy nincs bőröm, de a doktor rám kiáltott. – Mi csinál kend az Istenért? És egy tükröt tartott elém, amelyben láthattam, hogy csupa nyersús vagyok. Aztán körülnéztem, és mögöttem egy lépésnyire, ott hevert összezsugorodva a bőröm. Bizony, magamtól nem tudtam volna újra belebújni, de a doktor segített. Így is nehezen ment, mivel a bőr egy kissé összeszikkadt, s néhol föl kellett metszeni, hogy magamra húzhassam. 14. Megint csak kigázoltunk a bajból! Futott a francia, legelül maga a császár, a nagy Napóleon, mi meg utána. Akit értünk, azt lekaszaboltuk, de jól meg kellett ereszteni a kantárszárat, mivel hogy másképpen üthettük volna a nyomukat. Mikor aztán egészen szétvertük az ellenséget, tanácsot tartottunk, és elhatároztuk, hogy bevesszük Párist. Lett erre nagy öröm a seregben. Még a sebesültek is talpra állottak, vagy lóra ültek, s mire Párizs falajhoz értünk, mind meggyógyultak. A mi századunk szokás szerint a legelső sorban járt. Csináltuk az utat a nagy Ármádiának, s ha valami gyanús csoportra akadtunk, azt szétszavartuk. Kitértünk jobbra, pára, mindenütt megtisztítottuk a környéket. Néha egy hétig sem ételhez, sem italhoz nem jutottunk, tisztára a levegőből éltünk, amely arra felé olyan sűrű, mint a köd nálunk, s jó is annak, aki szereti. Mikor már eljutottunk Franciaország szélére, kissé elfáradtunk. Kapitányunk megsajnált bennünket és bevezetett egy városba, ahol nagyon szívesen fogadtak. A szíves fogadás fölbátorított, s elhatároztuk, hogy éjjelre meghálunk, ha alkalmas helyet kapunk. Kaptunk is szállást egy nagy majorban, ahol lovainkat is jól tarthattuk, meg magunk is biztonságban voltunk, mert a majort kőfal vette körül. A nap még jóformán le sem hanyatlott, már mindnyájan végig feküdtünk a szénapadláson, s nyombanállomba is merültünk. De öt percig sem maradhattunk nyugton, a kiállított őrszem fölzavart, és jelentette, hogy a majort körülvette valami százezer francia. Keresztül vágjuk magunkat, kiáltottam, ha egy millió volna is. Lassan, Jancsi, lassan, csitította kapitány. Ha mi keresztül vágjuk is magunkat, de a lovaink nem bírják. Az már igaz, bólintottam rá. Látod, Jancsi, – folytatta a kapitány. – Néha nem elég a vitézség. – Akkor valami egyebet kell kigondolni – szóltam, homlokomat összeráncolva. – Én is azon töröm a fejemet – mondta a kapitány. – De nem tudok semmit kitalálni. Láttam, hogy megint csak nekem kell a becsületet megmenteni, tüstént készen is voltam a tervel, mert csürgetős volt a dolog. Azt tanácsoltam, hogy keressük meg a pincét, s ennek a végénél kifúrjuk a földet, aztán a lyukon kimászunk, és hátba támadjuk az ellenséget. Ez alatt lovaink is kipihenhetik magukat. Mindenkinek tetszett a terv, és a század csendesen leosont a pincébe. A franciák már javában döngedték a kaput. Én legalább hallottam, mert mielőtt a pincébe mehettem volna, valami alkalmas fúrófélét kellett keresnem. Ilyet azonban nem találtam, de letörtem három ekének a vasát, s ezeket rákötöttem egy kocsirúdra. Készen volt a fúró. Nagy diadallal vittem a pincébe, ahol pajtásaim már vártak. Igaz, hogy nem nagyon szomorkodtak, mert jobbára a boros hordókon ültek, s nagyokat húztak belőlük, leütött végű karthüvejükön keresztül. Az én csákómat is teleresztették valami jóféle vörössel, és miután megittam, fúrni kezdtem a pince oldalát. De meglepetésért, mivel hirtelen lyuk a pince falán. Átmásztam a résen, s akkor láttam, hogy egy másik pincébe jutottam. Ami nagyon kedvező volt, mert itt bizonyosan csupa pincéből állott a föld belseje, s így kevés fúrással nagyon könnyen az ellenség háta mögé kerülhettünk. A nyíláson átmászott az egész század, Azaz, hogy egy ember nem tudott megválni a boros hordótól, s csak akkor bújt a lyukba, mikor a franciák már betörték a pince ajtaját. Meg is látták a szerencsétlent, mert a lába kilógott a nyílásból, kezével pedig a másik oldalon belén kapaszkodott. Mi húztuk magunkhoz, az ellenség pedig nem engedte, és húzta vissza a lábánál fogva. A nagy feszítés következtében Teste olyan hosszúra és vékonyra nyúlt, mint a kötél, de végre is átrántottuk magunkhoz. Ezen a franciák annyira felbőszültek, hogy egyenként kezdtek átmászni a lyukon. Több nem is máshatott volna, mert a rés csak egy személyre készült. Ez volt a vesztük. Hagytunk minden egyest addig mászni, míg a fejét kidugta, aztán lenyiszentettük, mint a teknős békáit, és félredobtuk, miután a testet is kirántottuk a lyukból. De csak bújtak ám egymás után, mivel nem tudták, mi vár rájuk a másik oldalon. Egyszer csak azt vettük észre, hogy a pince megtelik francia fejekkel. Pedig még folyton máztak. Mit tehettünk egyebet, tovább fúrtuk a pince másik falát, és mikor a következő pince is megtelt, a harmadik lyuk fúrásához fogtunk. Erre azonban már nemigen volt szükség, mert az utoljával vagy száz emberrel amúgy is elbálhattunk volna. De nem tudhattuk, hányan vannak még, ezért kellett a harmadik falat is megfúrni. Mikor már egyetlen francia sem jelentkezett, visszamásztunk az első pincébe. Kötéllé nyújtott pajtásunkat pedig úgy cipeltük magunkkal, mert részint nem tudotta maga lábán járni, részint el sem fért volna a pincében, ha csak össze nem göngyölítjük, mint a trombitát. Most pihenni akartunk, de kötéllé nyújtott pajtásunk nagyon fájdította a derekát, amin segíteni kellett. Próbáltuk visszanyomkodni, de nem sokra mentünk vele, s nagy fájdalmat is okozott a szegénynek, mert rettentően jajgatott. A nyomkodást abba kellett hagyni, majd belemártottuk hideg vízbe, de ennek sem mutatkozott semmi hatása. Végre úgy segítettünk, hogy a majorostól kértünk egy akó ecetet, Amellyel addig öntöztük kívülről, bévülről, míg a tiszta borecet össze nem húzta testét rendes formájába. Ekkor már reggel lett, és mivel kapitányunk kiadta az indulásra való parancsot, nyergeltünk és összekészülöttünk anélkül, hogy egy szemhunyorítást is aludtunk volna. Vendégszerető gazdánk hurkával, kolbásszal, szalonnával megtöltötte tarsójunkat. S mindegyikünk egy kis hordó bort is akasztott, ami igen jól esett. Annyira összebarátkoztunk, hogy alig bírtunk egymástól elválni. 15. Párizs városában kimulattam magamat. Nem sokára Párizs falai előtt állottunk. A nagy Napóleon megadta magát, csak életéért könyörgött.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 Amin úgy lehetett csak segíteni, hogy belenéztem a lámpásba, és kiprüsszentettem a gondolatokat. 16. Végre gróf lettem. Mikor Párizsban kimulattuk magunkat, elhatároztuk, hogy hazamegyünk. Előttünk egy nappal előbb el a Habsburg császár, aki nyolcszlovas hintón magával vitte leányát, Mária Luizát is. Féltette a franciáktól, hogy ennek is elvágják a nyakát. A párizsi nép esküdözött, hogy a császárnénak a hajaszálla sem fog meggörbülni, de hiába való minden esküdözés, a nyolc hintó elrobogott Mária Luizával. Másnap a mi századunk szintén útra kelt. Megrakottunk mindenféle drágasággal, s a francia menyecskének búcsút intve kilovagoltunk a városból. Úgy terveztük, hogy előbb Bécsbe megyünk, ahol majd mindenki megkapja maga jutalmát. Én is számítottam rá, hogy vitézségemért gróf leszek, s feleségül vehetem az Y kisasszonyt, akivel boldog házas életet élve, nyugalomban tölthetem hátralévő napjaimat. Azonban a grófi címet hamarabb megkaptam, mint sem gondoltam. Megkaptam még útközben. Nem ismertem gondolni, hogy visszatérőben is szerezhetek érdemeket, pedig így történt. Egy este táborba szálltunk, s mindenki elaludt. Én nem tudtam aludni, mert gondoltam jó szüleimre és szerelmes mátkámra. Amint így tűnődtem, lódobogás üti meg a fülemet. Fakóm, aki mellettem ropogtatta az abrakot, szintén hegyezni kezdte a fülét, s türelmetlenül az abrakos tarisznyát, mintha azt akarta volna mondani, hogy oldozzam le fejéről és kantározzam föl. Mert hát egyszer csak mi történik? A táborhely mellett vezető úton jött egy vágtató lovas. És hogyan jött? Szinte egy ugrással átrepült a tábor hosszában, pedig nem is egyedül ült a paripán, egy nőt tartott az ölében. Csak egy pillanatra láttam, de eleget láttam. Az én szememet nem csalta volna meg akkor sem, ha magán az Isten nyilán lovagol. A következő pillanatban már fönnültem a fakó hátán, s egyetlen ugrással künteremtem a köves úton, a másik ugrással pedig a vágtató lovas nyomába fordultam. Közben leoldoztam az abrakos tarisznyát, s a kötőféket kezembe fogva nyomultam a nő tolvaj után. Fegyver nem volt nálam, sem kard, sem pisztoly, mert előkeresésükre már nem volt idő. De bíztam a jó Istenben, hogy majd csak megsegít most is, mint ahogyan eddig megsegített. Nógattam lovamat, cirógattam, cukrot ígértem neki, hogy most az egyszer még feszítse meg az erejét, aztán ő is kipihenheti magát az Y-gróf istálójában. Repült is a fakó, ahogyan csak bírt, s nem sokára közelébe értem az előttem vágtatónak. A sötét éjben kísértetiesen lebegett az elrabolt nő fehér ruhája, s ijesztően hangzott a lovas kiáltozása, aki paripáját bíztatta, ütötte s Csak néhány lépés választott már el bennünket, mikor egy folyó meredek partjára értünk. A nő tolvaj jobbra fordította lovát, az enyém nagy lendületben beleugrott a vízbe. No még ilyen szerencsétlenség sem történt velem, gondoltam, most már vége a leány megszabadításának. Azért nem adtam meg magamat, hanem amilyen gyorsan csak lehetett, átúztattam a másik partra. Úgy okoskodtam, hogy nekik is át kell ide jönni ők, ha menekülni akarnak, s akkor én elibük kerülök. Amint, hogy így is történt. Egyszer csak hallomám, hogy hidon dobog a lópatája. Rögtön odaugrattam a híd bejárójához, s éppen akkor, mikor a nőrabló előbukkant. Lovaink úgy összeütköztek, hogy mind a kettő hátulsó lábaira állott, s az én fakom beleharapott a másik orrába, aminek következtében ez nem tudott mozdulni. A többit már könnyű volt elvégezni. Paripámról leugrottam, a nőrablót derékon kaptam, s beledobtam a folyóba. Aztán, mint aki jól végezte dolgát, a fehér szemét nyergen emeltem, s fakummal indultam visszafelé. Mikor pirkadni kezdett, megnéztem a leányzó arcát, hát majdnem leszédültem a lóról, mert olyan szépet még sohasem láttam. Kíváncsi voltam arra is, vajon ki lehet, s mikor csákom tolbokrétájával megcsiklandoztam az orrát, és fölébredt ájulásából megkérdeztem, mi történt vele. Szegény csak úgy suttogva, rémüldözve mondta el, hogy atyával utazott hazafelé, s amint az est leborult, egy csapat francia megtámadta a kocsijukat. A kíséretükben lévő katonák minden franciát levágtak, csak ezzel az egyel nem bírtak, aki őt elrabolta. Üldözték is, de hiába. – Hanem hála Istennek! – végezte beszédét. – Te megmentettél jó vitéz! Ha visszakísérsz atyámhoz, méltó jutalomban fogsz részesülni. – Hogy ne kísérném, lelkem, galambom? – bíztattam. – Viszem is, csak azt mondja meg ki az apja. – Mária Luisa vagyok én – vallotta be szemérmesen. – Hú, az angyalát! – kiáltottam. Már bocsásson meg a felséges császárné, hogy így az ölemben tartottam, mint más közönséges ember leányát, de bizonyisten nem tudtam. Ő azonban mosolygott, és azt mondogatta, hogy nem baj, de én tudom mi az illendőség, leugrottam a fakóról, s úgy vezettem kötőfékénél fogva, a császárné pedig a hátán maradt. Mikor egészen kivilágosodott, Mária Louisa jó jókedve is megjött, és sok mindenfélét elbeszélt az életéből. Még azt is elmondta, hogy az ura nagyon goromba ember, néha meg is verte a feleségét. Szörnyen sajnálkozva vittem vissza az édesapjához, aki úgy megörült, hogy menten a nyakamba borult, és könnyezve szorongatta kezemet. Én meg szégyenlősen sütöttem le szememet, mert nem voltam hozzászokva, hogy ilyen nagy urak ölelgessenek. – No, vitész János, barátom! szólt a király kegyesen. – Most megkapod jutalmadat? Mivel megmentetted leányom életét, neked adom feleségülés a fél országomat. – Felséges királyom! – beszéltem csákómat megemelve. – Köszönöm hozzám való jóságát, de ezt a nagy megtiszteltetést nem fogadhatom el. – Szegény ember vagyok. Bizonyisten, jó volna a császári családba beházasodni, de az egyházi törvény nem engedi, mivel hogy a felséges császárnénak él még az ura. Igaz, bízaz? kiáltott a király, és a homlokára ütött. Aztán, folytattam alázatosan, van már nekem, mátkám, az Y-gróf kisasszony, akit a világért sem hagynék el. Ha felséged meg akar jutalmazni, tegyen meg grófát hogy szerelmes mátkámat elvehessem, s boldogok lehessünk. Ennél többet nem kívánok! – Most jut eszembe, – vágott közbe Mária Luisa, – hogy a nagy Napóleon is megkért, írjak szerelmes atyámnak vitéz Hári János érdekében, mert egyszer elfogta az uramat, és szabadon eresztette. Kár volt, – dörmögte a király. – De azért megteszlek, gróffá, Jancsi barátom! Azzal előhívatta Irodeákját, s ott az országúton, a hintó tetején megiratta a kinevezését. Pecsétjét is rányomta, csak amiatt szabadkozott, hogy birtokot nem adhat a címeres levélhez, mert mostanság nincs egy tenyérnyi bitangföldje. el kellett adni a zsidónak a háború miatt. Hanem majd idővel azt is ad. Még egyszer megölelt, és biztatott, hogy forduljak hozzá, ha ne talántán szükségem lenne rá. Meg, hogy egyébként is nála meg, ha Bécsbe kerülök bármikor. Aztán megcsókoltam Mária Luisa szép fehér kezét, és fakómon elkocogtam. 17. Kisé elszomorodtam A grófi címeres levéllel először is századomhoz siettem, és megmutattam kapitányomnak, aki megveregette vállamat, és azt ígérte, hogy eljön a lakodalmamra. Aztán elbocsátott, megengedte, hogy előre mehetek, mert tudta jól, hogy a szívem már nagyon húz hazafelé. Vidáman ügettem, kedves fakómon. Végre Magyarországba érkeztem, megdobbant a szívem, mikor az ország határát átléptem. Hiába, csak igaz az a közmondás, hogy extra hungáriam, non est vita. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Bizony-bizony, más itt a levegő, szebb a fű, zöldebbek a hegyek, szebben fütyülnek a madarak, s magyarul beszélnek az emberek. Örömömben mindenkinek megmutattam a címeres levelet, akivel csak találkoztam, s annyira szorongatták a kezemet, hogy majd elkopott. Ha végigmentem valamelyik falun vagy városon, összecsődült a nép, megéljeneztek, Fölemeltek lovastul, s nem győztem vendégségbe járni, mert mindenki össze akarta koccintani poharát az enyémmel. Pedig én iparkodtam volna édes szüleimhez, meg a gróf kisasszonyhoz. Végre mégis hazaértem. Kijött elém az egész falu, csak a szolgabíró hiányzott. Szegény már nem jöhetett, mert egyszer mérgében szélütés érte, és belehalt. Az újongó földiek között nagy büszkén vonultam szüleim házához, ahol az ölelésnek és csóknak alig akart vége szakadni. Hát, mikor elővettem a címeres levelet, akkor lobogottam az örömlángja édesapám szemében, s ha idején el nem kapom előle a papírost, akarom mondani a kutyabőrt, meggyulladt volna az örömlángjától. Mikor aztán eleget gyönyörködtünk egymásban, Elmondtam hőstetteimet, amelyeket csodálkozva hallgattak. Atyámnak az volt a véleménye, hogy érdemeimet a vármegye bizonyára méltányolni fogja, és megválaszt szolgabírónak az elhalt helyébe. Ám de megvetőleg legyintettem kezemmel, és előálltam titkommal, hogy nem vagyok rászorulva a hivatalra, mert az Y-gróf kisasszony lesz a feleségem. Eleinte nem is akarták elhinni, de olyan komolyan beszéltem, hogy megadták magukat, s atyám másnap mindjárt el akart indulni leánynézőbe. Én azonban ebbe nem egyezhettem bele. Magam készültem. De előbb díszruhát kellett csináltatni, mert a háborúban viselt huszáröltözetem kissé megkopott. Imítam ott a golyók is kiukasztották. Csak hogy állott pénz nemigen akadt a háznál, egy darab föld eladására kényszerültünk. A gyönyörű piros bársony díszmagyarra éppen ráment az örökségem. Hanem mikor a szabó hazahozta és magamra öltöttem, azt mondta, aki látott, hogy olyan vagyok, mint a mesebeli királyfi. Mert olyan is voltam. Hát még mikor a vértől megtisztogatott rezes kardomat is derekamra csatoltam, és felültem fényes fényesszörű fakómra, az a valami? A nap is megállt csodálkozni, és úgy elszégyelte magát, hogy nem világított még kiértem falumból. De nem sokat törődtem vele, nyargaltam egyenesen az Y-gróf kastélya felé. Amint közelebb értem, találkoztam egy igás szekérrel. Hát uram, fiam, mit látok? A szürke meg a sárga, amelyiken együtt lovagoltunk, húzták a szekeret. Elszomorodtam, mikor megpókosodott lábaikra néztem, és keserűséggel gondoltam a régió időkre. Vosszuságomban meg sem kérdeztem a kocsistól, mi újság a kastélyban. Mentem előre. Mihelyt a kastélyhoz értem, egy fához kötöttem lovamat, amire előmászott egy csomó cselétféle, de a régiek közül egyet sem láttam közöttük. Négy apró gyerekkel egy asszony személy is odajött megbámulásomra. Ezeknek a gyerekeknek épp olyan aranyos hajuk volt, mint az Y-gróf kisasszonynak, meg különben is hasonlítottak hozzá. Valami azt súgta, vitéz, hár János, fordulj vissza, de én nem születtem nyulszívűnek, ha már idáig jöttem, szembenézek azzal, akiért jöttem, és ballaktam föl a lépcsőn, egyenesen az elefánt csontszobába. Kopogtatok, amire azt mondják, hogy szabad. Megnyomom az aranykilincset, Hát íme ott ülám a szobában a gróf kisasszony, de nem magányosan, hanem egy idegen úr társaságában. Nekem legalább idegen volt, neki azonban nem, amit nyomban észrevettem. – Jancsi! Jancsi! – rikácsolt a kalitkában a cifratollú papagáj. – Uram, teremtőm! – kiáltott Y-gróf leánya. – Megjött Jancsi! – – A vitézhár János! – Megám! – szóltam hangosan. – Elhoztam a címeres levelet is. – Jézus Mária! – sikoltott a grófnő. Azzal belenyúltam mentém zsebébe, elővettem a levelet és feléjük nyújtottam. Megnézték mind a ketten és dicsérni kezdtek. – De nem addig van ám azt! Hortyantam föl mérgesen és megráztam rezes kardomat, amire az úr is, meg az asszony is megrémültek, mert hogy a gróf kisasszony annak az úrnak a felesége lett. Azt nem is kell külön mondanom. Persze eszemágában sem volt őket bántani, csak elkeseredésemben nem bírtam magamat törtőztetni. S mikor az aranyhajú asszony megmagyarázta, hogy sokáig várt rám, de nem várhatott tovább, mivel az újságban halálom hírét olvasta, akkor én is lecsendesettem. Beláttam, hogy igaza van, nem tehetett másképp. A megtörtént dolgon nem lehetett változtatni. Beszélgettünk még egy kis ideig, tartóztattak is, hogy maradjak náluk ebédre, de nem fogadtam el a meghívást. A címeres levelet összehajlítván zsebre vágtam és elbúcsúztam. De hogy ne úgy távozzam, mint más közönséges ember, fogtam magamat és kiugrottam az ablakon, amely nyitva volt. A grófné nagyot sikoltott, mert azt gondolta, hogy agyon zúztam magamat, de nekem semmi bajom sem történt. Az utánnam és körém tóduló cselétséget félrelögtem, fakom hátára ugrottam és elvágtattam Bécs felé. Előbb azonban betértem egy csárdába, ahol bánatomban nagyot mulattam, és a gróf kisasszonyt is úgy elfelettem, mintha soha a világon sem lett volna. 18. Visszavittem a királynak a címeres levelet. Azon csodálkoztok, hogy a francia háború olyan régen volt, és én még most sem vagyok öreg ember? Hát eddig még nem mondtam meg az okát. Pedig nagyon egyszerű. Február 29-én születtem. Nekem csak minden szökő évben van születésem napja. Természetes, hogy lassabban öregszem, mint mások. No de fölöttem is eljár az idő, Emlékezetem is annyira gyengül, hogy hőstetteim közül naponként elfeledek egyet-egyet, mert mindez semmi, amit elmeséltem. Hely, milyenek voltak azok, amelyeket elfeledtem. Azt azonban sohasem feledem el, mennyire szívesen fogadott jó királyom, mikor Bécsben meglátogattam. Sok barátom volt ott nekem, generális, gárdista, lakály, de most legjobb barátomhoz ő felségéhez szállottam mert vele volt egy kis beszélnivalóm. A várra hamarosan ráismertem a két fejű sasról, aki a ház tetején ül, és minden nap egy magyar csordát ebédel. Mikor jó fakomról leugrottam, s a kerítéshez kötöttem, végigcsörgettem sarkantyúmat a palota folyosóján, végigmentem vagy száz szobán, s bekopogtattam az aranyszobába, ahol ő felsége éppen katonásdit játszott a gyerekeivel. Mihelyt meglátott, eldobta kardját, felém sietett és megszorította kezemet. Aztán megkérdezte, hogy szolgál az egészségem, s miután asztalhoz ültetett, elküldte a királyúr fiakat, akik tarsolyomat húzogatták, hogy hívják be az édesanyjukat. Egy cseléddel pedig kiüzent a lakályoknak, hogy fakómat kössék az ő parád lova mellé, és aranyjászolból adjanak neki abrakot. Asztalhoz ülvén ő felsége elővett a fiókból egy darab pecsenyét, amelyik vacsoráról maradt, s megjött a felséges asszony is egy üveg vörös borral. Most aztán jóízűen falatoztunk és elbeszélgettünk régi harcainkról. Közben-közben összekocintottuk gyémánból készült poharunkat, és ittunk egymás egészségére. Fogyott a bor, kedvünk meggyarapodott, s mielőtt Nótára gyújtottunk volna, Előhozakodtam ügyes-bajos dolgaimmal. – Megkövetem, felséges uram! – szóltam a királyhoz. – Egy kis eligazítani valómakat. – Beszélj, János barátom! – bíztatott ő felsége, amire kihúztam zsebemből a címeres levelet és az asztalra tettem. – Visszahoztam a grófságot! – mondtam a királynak. – Nincs rá szükségem, mert az Y-kisasszony más felesége lett, míg én a háborúban viaskodtam. – Ejnye, a hűtlen boszorkány! – vágott közben neheztelve a felséges asszony. – A halálom hírét költötték! – magyaráztam. – Az már más! – Kiáltotta a király az asztalra csapva. – Mert különben megkeserülte volna az apja! Nem lehet változtatni a dolgon, folytattam. Bele kell nyugodni, a fejemet nem haraphatom le, de a grófság sem kell. Minek a szegény embernek a nagy cím, mikor nincs hozzávaló birtok, és minek a birtok, ha nincs kire hagyni? No-no, János bácsi, incselkedett a királyné, kent még fiatal ember, ami késik, nem múlik. Már én azt mondhatom. Feleltem Elsánton. Asszony rabja, nem leszek többé, de nem ám az angyalát. Aztán kocintottunk és ittunk. Hanem a király ő elkomolyodva gondolkodott valami fölött, amit a fenséges asszony is észrevet, és nyomban megkérdezte az urát, mi nyomi a szívét. Őfelsége nagy nehezen megvallotta, hogy azon emésztődik, mivel jutalmazzon meg engem, ha már a grófságot semmiképpen sem akarom elfogadni?-Könnyi az! szólt vidáman a király kisasszony Tegye be felséged János bácsit a Tolna megyei rokkant nemesek Simontornyai menedékházába, ahol élete végéig más sem kell csinálnia, mint pipálni Nem neki való hely az szólt fedőleg a király, amire én is bólintottam. Vitéz, háriános János, még nincs megrokkanva, mert hiszen javakor a férfi. Hár Jánosnak valami hivatal kell, olyan hivatal, amelyik a természetének megfelel. Megint bólintottam rá, s akkor ő felsége a homlokát megbökve így szólt. Most jut eszembe, hogy a szexárdi várkapitány hivatal üresedésben van. Jó lesz-e, János barátom! Jó, jó, felséges uram! Vár ugyan nincs hozzá, folytatta a király, de igen szép hivatal. Valóban az, hagytam helyben nagy örömömben. És úgy is lett, mire fakómon hazaértem, meghozta Szexárdra az udvari futára nagypecsétes levelet, amelyben őfelsége a király, Vitézhári Jánost kinevezte várkapitánynak. Vége. A szerzőről. Haugbéla 1871. július 9-én született Baján. Az Esztergomban végzett gimnáziumi évei után Budapesten szerzett magyar-latin szakos tanári diplomát. A debreceni piarista gimnáziumban kezdte munkásságát, majd a Zsolnai királyi katolikus gimnázium helyettes tanára volt. 1897-től 1912-ig a Szexárdi Állami Főgimnázium tanára volt. A tanítás mellett a gimnázium ifjúsági könyvtárát is igazgatta, melynek könyvkatalógusát is elkészítette, valamint a Tolna vármegyei múzeum gyűjteményét is az ő gondjaira bízták. Haugbéla ekkor került közelebbi kapcsolatba a régészettel, és néprajzi gyűjtést is végzett, melynek eredményeit szaklapokban publikálta. Tudományos ismeretterjesztő előadásokat is tartott, és felolvasó esteket szervezett. Ez mellett a Tolna vármegyei Múzeum évkönyveit is szerkesztette. Több lapnak is munkatársa volt, melyekbe álnéven publikált. Regény, verses kötet és pedagógiai jellegű könyv is kikerült a kezei alól. 1912-től a Jászapáti Gimnázium igazgatója lett, ahol a szexárdon megkezdett tudományterjesztő tevékenységét folytatta és annak népszerűsítését tekintette fő feladatának. Szenvedélyes gyűjtőmunkájának eredményeként a Jászmúzeum alapjait is megteremtette. Az első világháború eseményei miatt 1914-ben a Jászapáti Gimnázium működése megszűnt. Haugbéla ebben az évben vetette papírra a szekszárdi Hári Jánosról keringő anekdótákat, melyet még az évben a Franklin társulat Vitéz Hári János hőstettei címmel kötetben ki is adott. 1916-ban Haug Béla Nagykálóra került, ahol 1920-ban bekövetkezett haláláig szintén főgimnáziumi igazgató volt.